Barokatuh, Allahul Rahmanul Rahim. Alhamdulillahi Rubbia ala al-Nahmadiin, dan Astagfiru wa Astaghfiru, ala Nabi Muhammadin, Sallallahu alaihi wasallam, wa ala al-Jib watadhhihi adzma'in. Amma bade, maashirul Muslimin, warahmatullahi taalaillahu haqqatukatish wa ta'aminu billahi wa muslimin Oleh kerana kita berada dalam bulan Rajab yang mulia satu bulan yang menerangkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diibaratkan, dimeriaratkan memberi ibarat ataupun takdir bahawa perjalanan Mengadap akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh Allah ke atas Nabi. Bila Nabi berjaya mendapat keridhaan Allah, lalu Allah memberi hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semayang parbi di mawaktu ke atas Nabi dan ke atas umatnya. Allah memberi hadiah semayang yang tersebut ialah untuk melatih umat-umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang baik yang dilakukan orang salih namanya di dalam semayang farbu dan juga semayang sunat itu ulama-ulama pekah menerangkan ada tiga rukun yang tertentu yang pertama ialah rukun kolbi, yang kedua ialah rukun kauli dan yang ketiga ialah rukun tehi dukun-dukun yang tersebut adalah mesti dilaksanakan di dalam semayang yang kita lakukan itu Maka orang-orang yang benar-benar bersemayam Dengan tawhid ul-riyah Bahawa Allah itulah yang berhak disembah Allah itulah yang berhak dikasihi dan dicintai Maka orang itu akan dapat lakihan Secara rahangah dan bahayah yaitu hatinya baik Perkataannya baik Dan juga perbuatannya baik Artinya Jemaah ya, yang itu adalah suatu tarikhah untuk menjadi orang baik. Jadi mudah-mudahan perjalanan kita menghadap akan Allah akan dimudahkan oleh Allah sehingga kita akan dapat hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mati kusnul khatimah, dengan lepas agak tubuh, dengan lepas daripada huru hara di badan maksyar, dan juga lepas daripada azab asma raka Allah yang sangat sedih. Lalu, mari sama-sama kita mulakan Kuliah keagamaan kita pada malam yang mulia ini Dengan membaca istifah dahulu Dan tasbih rejab Setiap-siap satu kita baca 10 kali Yang pertama Allahumma ursillihi wa rahmihi wa tubh alayyat Yang kedua Subhanallahil Hayyil qayyum Yang ketiga Subhanallah ilahul amat yang keempat subhanallah ya u uh. sama-sama sepanjang -sama, bulan rajab yang mulia ini mudah-mudahan kita menjadi suatu ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala ilaana <Sul> anta mabduna waridaka matluna اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر وارحمني وتوب علي اللهم اهدني وارني وتوب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتوب اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر ارحمني وترحمني يا الله اغفر لي وارحمني تو علي يا الله اغفر لي وارحمني تو علي يا تعن الله الحي القيوم تعن الله الحي القيوم تعن الله الله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 دبا انا الله الاحديث ثم دبا انا الله الاحديث ثم دبا انا الله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 Subhanallah Allah, Irroh. Rumah Allah, Irroh. Rumah Allah, Irroh. Rumah Allah, Irroh. Rumah Allah, Irroh. Rumah Allah, Irroh. Rumah Allah, Irroh. Saudara kaum muslimin, panjang mula rejab tekunkan beristighfar dan membaca tasbih yang tersebut. Ra itu adalah Rahmatullah Din ialah Jinayatul Abdi Ketalahan hamba Bahagian kebajikan Allah, Allah. Kalau kita membaca istighfar regab Dan tasbih regab Dan yang bulan regab yang mulia ini Diihini pula dengan puasa-puasa sunat regab InsyaAllah Allah akan menurunkan rahmat yang banyak Kepada kita Dan Allah sedia mengampuni akan gimana-gimana yang kita lakukan serta Allah membuka jalan yang mudah untuk kita mendapat kebaikan dan kebaikan Azamlah saudara kaum muslim dan muslimat jangan cuai dan jangan lalai. itulah yang saya seru kepada Muslimin dan muslimat di sini dia nak datang semayang perlu datang awal Terus masuk ke surau atau ke masjid Untuk mimpul ibadah Mimpul pekal-pekal bagi mati Jangan duduk di luar Sembang, rokok, ruang masuk. Lagipun kita dah tua-tua Kita semua sudah hampir kepada mati Menunggu petang, menunggu malam, menunggu pagi Matilah kita tentang semua Apa yang kita nak cuaikan Apa yang kita nak ralaikan Masuk ke masjid awal mana yang kita ke masjid niat itu beribadah baca istighfar juga baca taubat Allah ampun dosa kita Allah tumbuhkan pokok-pokok dalam diri. Kenapa kita berhati dengan hati yang goplah lagi berhati dengan hati yang lalai lagi sedang kita sudah hampir kepada mati. Maud Allah masih letakkan kita dalam golongan orang-orang yang lalai mati-mati orang yang lalai mengumpul bekal-bekal bagi bekal, mati, mati orang yang lalai untuk diajak dan diseksa oleh Allah dua kali saya datang sini masih terdapat lagi orang-orang tua membuang masa di selam di dengan rekuknya dengan semangnya, dengan buahnya langsung tidak mau berubah sama sekali kalau budak-budak kecilnya nasabah sebab dia muda tidak boleh dinasihati tapi kalau kita orang tua ni dibagi nasihat sekali tentu pak, ini satu kebaikan dah bertahun-tahun macam ni datang awal duduk di serangi luar rokok, luar rokok, luar rokok rugi, rugi, rugi yang untung masuk ke masjid masuk ke surat beribadah salah cakap saya ni nah. salah cakap saya ni kalau tuan-tuan kata salah Salahlah Tapi kewajipan saya adalah memberi nasihat Sama ada saya ikhlas atau tidak ikhlas Itu Allah yang tahu Saya tidak berani nak mengaku ikhlas Sebab Ikhlas itu yang menilainya Allah Jadi saya sendiri tidak berani Saya menuduh itu secara ikhlas kah, Atau secara tidak ikhlas Tapi saya sangat mengharap-harapkan bahawa kita ada perubahan. Insya Allah, Insya Allah, mudah-mudahan kalau saya dipanggil lagi bulan hadapan tidak terdapat seorang pun yang masih lalai di mana waktu maghrib nak masuk itu Allah telah membuka pintu keampunan. Yang kalau tiap-tiap pada bulan Ramadhan Allah Ta'ala mendukakan pintu kemerdekaan pada orang-orang yang berdosa dan bersalah Untuk dilepaskan daripada azab api nerakanya Maka pada waktu itulah kita bermunajat kepada Allah Beribadah kepada Allah Merayu kepada Allah Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dapat kelepasan azab Allah Sebelum masuk waktu maghrib itu malaikat Rahmat dan juga malaikat azab bersedia untuk naik ke langit membawakan amalan kita untuk dimajukan oleh Allah amalan yang sepanjang hari maka sebab itu didapati kita sedang beribadah sedang tekun mengumpul amal soli bagi mati maka diangkat amalan kita oleh malaikat-malaikat yang tersebut dengan amal-amal soli jadi muslimin. Apabila hampir kepada masuk waktu maghrib itu, pertama baca suria ayu Kafirun Dua baca qulawlu ahad. Tiga baca qul auzu birabbil falaq. Empat baca qul auzu birabbinnas. Untuk menuju masuk waktu itu, kemudian kita beristighfar 70 kali ini astaghfirullahalajim al-lajih la ilaha illa wal-hayyil qayyum wa atubu ilaih Allah ampuh ila syafi katubu wa ta'ala alaka utuh ila tawar Sebelum so, masuk waktu maghrib Allah dah ampun dosa kita 30 tahun. Kalau cuma cakap, rokok, cakap rokok daripada muda sampai tua kerja itu aja, kerja lain tak boleh. Astagfirullah. Lalain. Lalain. Lalain. Nanti susah. Nanti miskin Nanti papa. Apabila kita sudah berada di alam kubur yang gelap, yang sempit, yang sunyi, yang seorang diri, yang ratus tahun dan ribu tahun, maka yang datang kepada kita hanyalah amalan-amalan jahat, amalan-amalan fahsak, amalan-amalan mungkar, dengan menemplak kepada kita, pulang-pulang, rasakan oleh kamu kepedihan dalam kubur ini, yang dahulu Kamu cuaikan, kamu lalaikan, kamu lupakan Untuk mencari teman yang boleh Menolong dan menjamin kamu Kamu kumpul aku saja. Kamu perbanyakkan aku Sedang aku adalah kesukaan nafsu Sedang aku adalah kesukaan saya Susah kamu hari ini Susah, susah, susah Masa itu kita pun melawan Sebab Amal soleh tak ada macam mana nak ada amal soleh? Jatuh rokok, jatuh rokok, jatuh rokok, jatuh rokok. Makan tidur, derak kencing, jatuh rokok, derak kencing. Itu aja. Itu binatang. Binatang memang tidak ingat mati. Binatang memang tidak tahu surga. Binatang memang tidak tahu neraka yang pelik lepas semayam Allahumma inna lakal karido kewajannya takkan kita nak masuk surga bawa rokok <laughs> kita nak masuk surga bawa cakap aja kita nak masuk surga bawa amal bawa ibadah bawa kebajikan hatul nah, ini soal orang marah saya tidak peduli soal orang benci kepada saya saya tidak hirau yang penting saya memberi ingat. Soal terima atau tidak terima, itu terserah kepada Allah. Atau muslim yang dikasih. Kemudian, bertasbillah kita seratus kali. Subhanallah il ajin wa bihamdi. Subhanallah il ajin wa bihamdi. Subhanallah il ajin wa bihamdi. Allah tumbuhkan seratus pokok dalam serupa. Kalau tiap-tiap waktu 100 buku, 5 waktu 500 buku, Seminggu, sebulan, setahun, sepuluh tahun. Berapa banyak pokok-pokok surga sudah tumbuh? Itulah yang kita kembali. Besok ada kebun-kebun, ada taman-taman. Sebab waktu kita hidup ini ada usaha-usaha mengumpul bekal tadi mati. Kalau sekarang balik Allah tak tahulah Tuhan. apa. Apa tumbuh-tumbuh hal yang tumbuh. Wallahu'alaikum. Jadi muslimin yang dikasihi hadamlah untuk merubah sekali air bah sekali pasir gunung boleh kan insyaallah kita tengok dia siapa orang yang duduk di sana lagi itu muka tak tahu malu nampaknya Orang tak takap orang dah nasihat, ubah, ubah, ubah, dia tidak mau berubah juga. Kalau budak-budak muda itu tak heran. Dah tua-tua, dah lah, dah. Masa punah, tak boleh berubah. Dia tidak nak berubah, dia tidak nak berubah, dia tidak nak berubah. Berubah. berubah. Astagfirullahaladzim. Apabila Allah sudah pilih kita menjadi orang yang lalai? Allah sudah pilih kita membimbing menjadi orang yang sudah akan e, jadi orang yang cuat jadi muslimin dan muslimat mudah-mudahan teguran ini dapat diterima dengan hati yang ikhlas mudah-mudahan ada perubahan dia kalau tidak mau berubah itu namun bukan pasir pasir sekali air bah dia berubah tapi kalau tidak berubah itu namun batu kepala batu Hati batu, hmm. ngabisnya dia diambil batu dibaliknya saya dengan batu, hmm. hati muslimin yang dikasihi. Jadi hadirin, Nabi Muhammad SAW dapat naik menemui Allah Subhanahu Wa Taala serta menerima hadiah solah dari Allah. Jadi artinya jenis manusia yang dapat menghadap kepada Allah. Jenis malaikat tak dapat, jenis khayawan tak dapat. Jadi Nabi Muhammad SAW itu orangnya macam mana? Dia boleh menghadap kepada Allah dan boleh dapat hadiah dari Allah. Satu bahawa Nabi Muhammad itu orangnya bersyariat. Dua, bahawa Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad saw itu adalah orangnya bersorekot. Tiga, bahawa Nabi Muhammad saw itu orangnya bersatikot. Ulama-ulama tasawuf mengatakan bahawa saniat macam kapal. Sapu ada kapal dia boleh belayar. Dan tarekot itu macam lautan. Seperti kapal boleh berlayar di laut. Hakikat itu macam mutiara. Ada kapal pergi ke laut, menyelam dalam laut akan dapat mutiara. Macam kita ni sukar nak dapat mutiara. Sebab kapal tak ada. Sebab itu tangga syariat ialah ilmu kalau nak dapat serea nak dapat agama islam yang kuat jalannya dengan ilmu itu yang nabi menghukumkan wajib menuntut ilmu talabul ilmi faridah menuntut ilmu wajib atas orang islam laki-laki dan orang islam perempuan atau muslim kalau nak nak dapat kapal nak dapat kenderaan sampai boleh berjalan di laut yang bergelombang yang beralun itu sediakan ilmu. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi pada malam yang mulia ini saya nak menerangkan mengenai dengan bahagi manusia. Supaya kita duduk supaya kita dapat Menyuluh diri kita, kita duduk manusia yang mana? Di mana ulama-ulama Tauhid khususnya telah menerangkan bahawa manusia itu terbahagi kepada 121 bahagian Yang seratus bahagi, kapir mutlakon, semacam-macam kafir. Mereka itu Adalah Sebenar-benar kapir Yang Allah kata dalam Al-Quran Bahawa Orang kapir itu telah dijanjikan Raka oleh Allah Uqidat bil kafirin Kapir mutlakon ini Mereka tidak kenal Allah dan tidak kenal rasul Allah pun tak kenal rasul pun tak kenal jadi supaya kita ini tidak digolongkan dari tidak digolongkan dengan erpi kata kafir maka syarat telah mewajibkan ke atas orang yang mukallaf laki-laki dan perempuan wajib mengenal yang wajib bagi Allah 20 wajib mengenal yang wajib bagi Allah 20 wajib mengenal yang harus bagi Allah satu 141 Kalau tidak kenal yang wajib bagi Allah sekurang-kurangnya 20 secara ta'til tidak kenal 20 yang mustahil lawan kepada sifat yang wajib dan tidak kenal satu yang harus bagi Allah maka orang itu dinamakan tak kenal Allah Bila tidak kenal Allah Walaupun kita sudah duduk di dalam Arti kata orang Islam Oleh kerana yang wajib bagi Allah 20 sifat itu tidak tahu Yang mustahil 20 sifat itu tidak tahu Yang harus satu bagi Allah itu Tidak tahu, maka kita Se-Islam, Islam kita Masih berkirikan dengan ciri kapal Dalam pada teman Menjalan kehidupan cara kami. Pakaian-pakaian, pergaulan-pergaulan, ekonomi, perdagangan, pemerintahan, cara hidup masih ada serupaan yang kurang lagi. Nah, itu sembunyinya di situ. Baik itu, adang supaya kita tahu yang wajib dulu, yang mustahil dulu, yang harus satu, supaya dikira kenal akan Allah. Kemudian. Wajib tiap-tiap mukalak laki-laki dan perempuan itu mengetahui empat yang wajib bagi Rasul, empat yang usai bagi Rasul, satu yang harus bagi Rasul, jumlahnya sembilan. Sembilan dengan empat puluh satu, kerasulan dicampur dengan kipat ketuhanan empat puluh satu, jawabnya jumlah. Langsung kita laparkan dalam kalimat tokhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya orang yang menyebut la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, bahawa dia nafi dan isbat. Yang nafikan Allah, isbatkan Allah. Yang nafikan Rasul, isbatkan Rasul. Itulah maksudnya. Kita disurang menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Untuk menafikan dan mengisbatkan. Kerana bagi Allah itu Nafi dan isbat Apa yang nafi Tetap tak ada bagi Allah yang mustahil. istahil Itulah Nafi Apa yang isbat Tetap ada yang wajib bagi Allah lagi apa yang disibat tetap yang harus. Apa juga yang harus bagi Allah. Hmm. Jadi bila kita sebut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi mustahil. Isbat wajib. Nabi mustahil. Isbat wajib. Nabi mustahil. Isbat wajib. <tuh> Itu maknanya sahadat. Itu maknanya sahadat lalai lalai lalai aku nalik takdir tiada Tuhan yang disembah dengan Tuhan melainkan Allah itu makna kalimah Makna kalimah sahadah mini of the world aku nalikah saya tak boleh cakap ini dia sekejutnya saya cakap ini saya tak boleh cakap ini saya tak mau cakap ini dengan orang lain nak cakap ini dengan orang lain itu apa? Melayu juga dengan orang Jawa cakap Inggeris sahaja mengada-ngada nak cakap Inggeris dengan orang Inggeris macam tu. saya kalau orang Inggeris cakap Inggeris sampai tak faham orang Inggeris pada <tuk> diri apa dia tak faham ha, ini sahaja orang Melayu mengada-ngada Melayu sama-sama Melayu Ay, ni, kalau kota kami macam kita tak ada bahasa sendiri-sendiri ya ya ha bahasa-bahasa orang lain yang tidak umbul-umbulkan, jauh cakap Inggeris, jauh juga itulah jauh mengada-ngada, Melayu mengada-ngada jadi muslimin yang dikasih penaktiran macam itulah keterangan macam itulah bila la ilaha ilhamah Nabi mustahil isbat wajib Kemudian Nabi pada Rasul isbat pada Rasul Nabi Mustahil Isbab wajib, Kemudian rasul, isbab rasul, mustahil, isbab wajib. Ha, Itu Muslimin dan Muslimin Sebagai ulang kaji Saya sebutkan Yang wajib bagi Allah Yang mustahil bagi Allah Yang harus bagi Allah Dan saya sebutkan juga Yang wajib bagi Rasul Yang mustahil bagi Rasul Dan yang harus bagi Rasul mungkin tuan-tuan sudah tak ingat kalau saya suruh sebutlah lima puluh tu boleh dapat tak dapat balik tak dapat tumbuh boleh <tuh>. yang ketawa-ketawa ni tengok dah tua-tua dah artinya kalau tak boleh tak kenal satu nah, yang jadi kita macam tak kenal dengan Allah, macam tak kenal dengan Rasul, sudah beragama dengan agama Islam, sudah beriman dengan Allah, sudah beriman dengan dengan Rasul, tetapi masih tak kenal. Sifat yang wajib mana, yang mustahil mana, yang harus mana? Itu yang kita buat-buat tak kenal. Tapi mengaku juga beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, langsung kita punya diri macam ciri khasnya juga. Atau muslim ini yang dikasi. Hmm, jangkanya kita orang Islam berbezalah dengan kapir betul tak kayu dengan batu sama ke lain kayu dengan batu sama ke lain lain kenapa kita kapir dengan Islam masih ada sama-sama kadang nama pun sama tapi ada orang yang tak semangat hajat dengan saya saya tanya budak yang hilang siapa nama John Haizal ni John Nampak kalau Muhammad Taizal ada ya. Nampak Nampak tu Samban Nama pun ada berciri, kan dengan kirikan Kapir belum pakaian Belum nikah kahwin, belum cara hidup Belum ekonomi, belum pemerintahan Belum bernegara dan macam-macam lagi Yang sudah ada serupa dengan kapir kenapa apa yang serupa ha, temen -temen ini. Ini, kita pun serupa dengan kapil tak kenal sifat Allah kapil tak kenal sifat Allah kita pun tak kenal sifat Allah Anak -anak -anak. ini yang kena kita belajar ini yang dikatakan kapalnya ilmu ha. kita tak mau belajar mana ada kapal itu muslim orang nak bagi kapal yang datang belajar banyak ini itu pun nantuk-nantuk tidur-tidur ya. saya pun pernah cakap dia tidur-tidur nantuk-nantuk kenapa ha. macam itu saya cakap dia sampai kena tangkap sampai kena lock up dia ya. dengar tidur-tidur tidur-tidur saya lembang dia jangan ha. main-main ha. kenapa ha. saya tak sakit hati haa bukan pasal duit ni bukan pasal duit tuan-tuan jangan kata saya tuan-tuan bagi duit ni yang 40, 50, bukan pasal itu ni pasal ikram saya seramah-seramah mengajar orang sampai kena tangkap sampai merengkuk 2-3 tahun dalam lokap tuan-tuan yang belajar yang Senang sakit hati saya hati muslim yang juga susah mengajak orang tuin kalau macam budak-budak senang tidur-tidur, bangun, bangun, bangun. tidur. Orang tu dia ni ketempang, bimpang, kita balik. Jadi saya mulakan menerangkan untuk ulagadi yang wajib bagi Allah 20 sifat secara tafsir. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyam ta'ala bi nafsi, wahdaniyat, hudurat Herodat Ilmu ayat, Tamak Basar Kalam Kodiron Muridan aliman, Hayan samian, Basiron Mutakalimah 5 baik-baik ni Lepas saya sebut Tuan-tuan kena sebut Dengan saya aja sebut yang mustahil lawan kepada cipai yang wajib 20 ini yang kita nak nabdikan dalam syahadah kita ya? nabi yang mustahil itu ada pada Allah pertama Adam Kudus Kana, Umar Hawadis Ihtiaju Ila Wairis Ta'adud Adzu Karohah Jahlu Mautu Samamu Ama bukumu hajizan mukrohan jahilan mahimitan asamah ahma abakam satu yang harus bagi Allah pi'lu kuli mungkinin awtar puhu harus memperbuat mungkin atau meninggalkannya empat yang wajib bagi Rasul sedik amana, tablil tatolah sama tu tekap ya tekap sama tu ya sama lain-main tekap punya tekap jadi cekup itu yang dicekup semua tu halal pun dicekup, haram pun dicekup selamat pun dicekup bukan penginayang saja dia cekup ulama pun dia cekup pasal dia cekap yang mustahil bagi sekitar rasud empat, lawan kepada yang wajib kizip kianat kikman balak satu yang harus manis kelen rasul yaitu akhrabul basharih bertempat berperanai dengan peranai manusia biasa tetapi tidak menurunkan kepada murtabat kerobulannya Bapak Guru tadi kira, Pak? Bapak tak? Dapat dengar. Bukan dapat sebut, dapat dengar. Jadilah dapat dengar daripada dengar pun taklah, tak dapat. Tak Sebab Nabi sudah kata, Aliman, Almuta Aliman, Almustanjang. Jadilah kamu orang yang mengajar atau menjadi orang yang belajar atau menjadi orang yang mendengar. Jadi lah dapat dengar. Mengan mengajar, tidak belajar, tidak mendengar pun tidak. Duduk rumah aja, duduk rumah, duduk rumah mana nak dapat dengar agama? Dia. Ha, dia tak dengar, tak dapat dengar agama, dia marah pula dengan ceramah ugam. Dia marah dengan ceramah agama. Dia marah pula dengan jawatan kehakiman pula memanggil ustaz yang ceramah kelas. <tul. <tul. Aha, siapa yang panggil ustaz ceramah kelas? Ah. Ah, semua terima. Kita jangan takut. Lah. Orang berani buat dosa buat salah, takkan kita membuat kebenaran kita nak takut? Macam itu. Hmm. Saudara kaum Muslim yang sepuluh bagi tadi seratus bagi kafir, tak kenal Allah, tak kenal Rasul. Kemudian sepuluh bagi kafir juga yang kenal Allah, tetapi tidak kenal Rasul. Siapa ni? Yahudi dan Nazar? Nazarah. Markas dia di Palastin sekarang. Markas dia. Ah, tu Muslimin al-Muslimat. Markas Yahudi, Markas Nazarah tu di Palastin sekarang. Di mana Masjid Al-Aqsa tu sudah jatuh ke tangan orang Yahudi daripada tahun 48. Sekarang di tengah runding-unding, runding-unding, runding-unding, runding, belum runding, runding, runding, runding, runding, runding, runding, runding. berapa lagi kepada orang Islam. Masjid Al-Aqsa tu dia kata dia punya, kepala bapa dia punya. Bukan orang Islam punya. Masjid aqsa tu dia kata orang Yahudi punya. Ah itu mungkin ini Nabi yang dicakap. Padahal tempat itulah Nabi ya? Nabi ya? datang. Ah orang kita sekarang ni nak bercadang pula nak membuat hubungan diplomasi dengan Israel yang sudah membunuh orang Islam ribu ribu, ah, Kita juga nak membuat hubungan diplomasi Orang sudah membunuh orang Islam kita nak berjabat tangan lagi? Cakap lagi Bukan cakap, lempang macam Ah, dengan orang Israel ini bukan bukan berjabat tangan, lempang. Ah. Dia Bukit Labuan orang Islam tanpa belas kasihan. Ha, ada yang tengah sembahyang doa du dibom ditembak mati berpuluh-puluh. Ha, bayangkan ini kejam orang yahudi orang nasrani. Ha. Mereka tidak kenal Allah. Ha. Mereka kenal Allah. Dia tahu Allah Taala. Tetapi dia kata Allah ada A, ada anak ada masalah kata Allah Taala ada Allah Taala ada ada bini Tuhan bapanya Allah, Tuhan anaknya ini Isa, Tuhan maknya Mari. Maria. Dia punya Allah. Tetapi Allah Taala itu dia itu akan berbilang-bilang. Itu yang Allah Taala terangkan dalam al-Quran di dalam surah al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Hatta oleh ya Muhammad Mawa Allah as-salam Lam Yadid Walam Yulad Walam Yasullah Mukuhwan Ahad Tapi orang Yahudi Orang Nasrani, Orang yang degil Orang yang keras hati Orang yang jahat Mereka tidak mahu juga mengakui Allah as -salam. Dia tidak mahu mengakui Nabi Muhammad Rasulullah Rasulullah Ada yang dikatakan tak kenal Rasulullah ha, Dia mengakui Isya juga Isya juga Isya juga Muslim jahat orang Yahudi orang Nasara jahat dalam Quran Allah sebut macam mana kejahatan orang Yahudi macam mana kejahatan orang Nasrani. Walantar boh an kalipahimut walan Nasrani hatta tak <tuh> tadi sekali-kali tidak rido orang Yahudi orang Nasara. kepada orang Islam melainkan setelah orang Islam mengikut milah Yahudi milah Nasara. baru dia rido. ...salah lagi kita tak ikut nilah dia, dia unggut, kita diancang kita. Nah itu kalau kita tak tunjuk dengan bangsa-bangsa bersatu, ada, -ada. Dia sekat sini, di dia sekat sini. Di di. Sebab bangsa bersatu tu dia punya token Yahudi dengan Nasara. Paham hmm. tak? Itu Muslim ha. Jadi orang Yahudi dan orang Nasara dia membuat beberapa program, perancangan untuk membuatkan orang Islam, dialah dia beragama Islam, wayang buat sejakat, buat ngecek, buat surau mengaji, jadi tidak jadi tuan guru, tetapi mereka akan ikut milah kita. Pakaian kita dia pakai, kata dia, cara hidup kita dia jalani, kata dia, pemerintahan kita dia laksanakan. Dia orang Islam, tetapi milah kita yang dia pakai. Dia sudah berjaya orang nah, Yahudi selama bergaya berjaya, bergaya kan? ha. tak itu yang kita nak kembali kepada pakaian Rasulullah kita rendah juga terlupa lah bahawa kita tidak kenal Rasul kalau orang kita, kita cuma kenal Yahud Yahudi. Tengok pakaian Yahudi, kita ikut pakaian Yahudi. Tengok nikah kain Yahudi, kita ikut cara Yahudi. kita Tengok uh, cara hidup Yahudi, kita jalani cara hidup Yahudi. Kita tengok pemerintahan Yahudi Nazara membangun, maju, begitu pun kita pun ikut pemerintahan Yahudi. Jaga ini, eh? Takut-takut nanti kita mati Yahudi, mati Nazara. Naujubillah. Kemudian sepuluh ada lagi tapi yang kenal Allah dan kenal Rasul tetapi mengingkari bukan hmm. kita ni, kenal Allah kenal Rasul tetapi ingkar terus semaya tak ada suruh begitu suruh hmm. tak ada tak mau ikut hukum Allah tak mau ikut hukum tak? Rasul hmm. ah buat hukum betul ini. Ah, orang Muslim ini. Kapir yang kenal Allah, kenal Rasul, tetapi dia mungkar, dia minkar dengan Allah, minkar dengan Rasul, anak uli. Hmm. Kapir sudah dijanjikan oleh Allah dalam Quran adalah neraka dan kekal dalam api neraka selama-lamanya. Oh, <tari> lihatlah abad, oleh itu, habai-habai awas-awas, jaga-jaga jangan ada arti kata berkirikan dengan kafiran insyaallah insyaallah adam adam coba nabi sudah bersabda man tasabbaa biqaubil kawmin maka siapa menyerupai bertasabbuh dengan orang-orang kafir maka mereka itu adalah golongan itu anaudzubillah itu hadis Bukan cakap saya, cakap Nabi. Dan Nabi siapnya pula, CJ tidak boh, tidak bohong. Ah ha, kita sudah nafikan sekali-kali tidak bohong, sudah kita isbatkan sekali-kali benar, sekali-kali benar Rasulullah. Mengapa kita tidak percayalah lagi? Ah, ha, ini yang dikata. Ini sedapat mungkin, jangan kita terpaut, terpengaruh dengan milah. Orang-orang kafir, naudzubillah. Satu lagi, sudah seratus dua puluh kan? Seratus lagi kafir tak kenal Allah, tak kenal Rasul. Sepuluh lagi kafir kenal Allah, tak kenal Rasul. Itu kafir Yahudi Nasrani. Kemudian, ya? <tuh> Kapi lagi kafir yang kenal Allah, ya, dan kenal Rasul, tetapi mungkar ahli ya? kitab ah, kapit ahli kitab kemudian satu bahagi Islam, nah, ini yang kita nak tengok ini kita, saya nak tengok diri saya Tonton tengok diri tuan-tuan hmm. adakah sudah termasuk Islam yang selamat ataupun Islam yang masih dalam bahaya jadi Islam itu dibagi tujuh satu Islam pada Zahir, tetapi kafir pada batin. Tengok Zahirnya memang Islam. Bayanglah <tuh> buatlah berjumpa lah, berserbahlah, berdakwahlah, nagaulah, buat masjidlah, buat suraulah, ya? macam-macamlah, bersodakohlah, pergi Umrah lima enam kali lah. Ya? Jadi Pak Imam lah dia, jadi Qabi lah dia, jadi Muti lah dia, jadi Sultan lah dia, jadi macam-macam lah dia. Rupanya dalam batin dia Allah nampak kafir. kapir. <gul> nah, ini yang kita takut. Inilah yang kita nak bimbang ni, Tuan-Tuan. Takut-takut aku dah Islam dah sebab aku dah semayang, aku dah Islam dah sebab aku dah, dah jadi ustaz ceramah sana sini-miri. Siang malam bagi petang ceramah, hari Islam lah aku. Rupanya dalam batin kafir sama ada satu contoh sifat dalam al-Quran disebut oleh Allah wa iza qilalahum la tukid bil athu qalu apabila dikatakan kepada mereka jangan buat perbuatan jangan buat kejahatan mereka jawab apa kami buat sebaik buat kebaik itu jawabnya Ah, tuh hitam ya? Dia buat pasar ini, dia buat taman itu, dia buat itu buat ini dia kata untuk kebaik, kebaik. Tapi itu dia kata malam amal tu. Yang di dalamnya bukan tuan guru, yang di dalamnya bukan kiamulail. Dia kata malam amal di dalamnya siapa? mak aligan ulaga ada tak tahu apa lagi tak ada dia ni dia sedek eh nama abdul lah awi tak tahu eh ni baik tak tahu dia kan tadi dia seorang tak tahu juga itu dia kata pada mana tak tahu dalamnya ada judi, ada joget ada rock, ada konser, dia kata malam amat dia kata kebaikan kebaikan yang kita tadi bukan ahli sarihan bukan ahli yang ada ilmu sebab tak belajar agama. orang satu kampung yang belajar agama banyak ni saja, maka tidak tahulah penelituan ini sudah terang-terangan itu kejahatan, itu perotakan, itu kemengkaran. Kita terima malam amat. Nanti yang kita datang ramai amat. Ha. Nampak? Cuba panggil jerok. Panggil jerok. The concept. The wind. The set. Apalah. Ramai orang datang. Ha. Betul tak? Betul. Panggil tuan dulu. Kalau saya patutlah saya geras bukan main. Ya. Ha. Cakap pun nasib nak nantang. Jadi... Baik tu dapat tambah ha, lagi. Nah, benda benda mungkar ini orangnya ramai, dapat duit pun banyak, orang yang bungkus satu jam macam Ella satu jam tu je, kita dapat lima ringgit. Saya satu jam canak dapat lima kilo. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Ya lah ya. Kalau baik-baik Abang nak Kan dia pun yang baik Cuma bakli um, Kalau tuan-tuan seorang selinggir pun Dah banyak Dekat 2-300 hmm. Saya dapat pun bukan saya Pakai dia Saya Saluhkan menolong, hmm, anak yatim Anak miskin Anak-anak penuh penajian dadah Sudah-sudah yang tak cuman, janda-janda anak-anak eh? yatim -anak yang belajar di luar negeri di Bukah, di Masjid, saya tak ambil tahu tak maknanya Tuan-Tuan ha, bagi lima puluh tu saya bagi anak bimu saya tak ada! tuan bagi lima puluh malam ni besok saya sedekah tiga ratus setiap hari mesti keluar tiga ratus ada duit, ada duit kena terbekah RM300 untuk membiayai anak ayat Nanti yang saya katakan. Bagaimanapun bagi dia minyak pun saya tak dapat. macam tu. Tapi tak tahulah kalau malam ini bagi banyak. Itu rezeki darah. Tapi diakulah susah lah. <tucean> diakulah memang susah lah. <tucean> ini bukan saya tak duit. Saya kata ustaz ini kali ini datang saya tak duit Tak tak bagi duit malam itu. bulan depan saya datang. Ah macam gitu. Ah itu yang tuan-tuan ni seronok. Jangan ceramah-ceramah ceramah masuk duit. Ceramah-ceramah ceramah masuk duit. Itu yang tuan-tuan ni seronok. Ah, ceramah-ceramah masuk kalipan. <tong> Baru dia tahu. Ah, ah ataupun tak usah bagi duit langsung. Mati-mati tak dia. Bulan depan datang lagi tak dia. <tong> Itu yang contohan guru sekarang ceramah ceramah ceramah kawin lagi ceramah ceramah ceramah -cerama buat rumah buat duit ceramah ceramah ceramah beli meter di ceramah ceramah ceramah -cerama beli kebun banyak contohan guru kan, ya? <tik> <tik> saya saya nak begini kah nak nak? <tik> Adalah penyapan, pen pendapatan saya satu bulan paling kurang sembilan ribu, kadang sampai enam belas satu bulan. Hmm. Hari ini saya saya sudah dapat lapan ratus. Termasuk malam, ini, mau dekat tidur. Ayat ah, ini ada lapar dalam dalam begini? Saya ceramah di bangunan amun, tapi yang dengar bukanlah orang amun. Ya? Ah. Orang-orang macam-macamlah, bukan? Jadi Muslimin dan Muslimat, ya. Untuk membiayai mereka dua ratus tiga ratus dua ratus tiga ratus. Tapi alhamdulillah selesai. Walaupun ceramah semua dapat dibuluh, tapi esok pagi boleh selesai dua ratus tiga ratus. Jadi Muslimin yang dikasi berhubung. Dengan bahagia Islam yang pertama Di akhirnya Islam Batinnya kafir Ragu kepada Allah Ragu, ragu kepada Rasul Ragu kepada Quran Ragu kepada Agama uh, Islam Membuatkan dia tidak berdaya. Nak mentuk Allah Nak mentuk Rasul Nak ikut hukum Quran Dan untuk ikut hukum syarat Tak dia ragu Sebab tuan-tuan ragu dengan saya tak berdaya nak bersahabat dengan kau. tapi kalau tuan tuan yakin saya ni baik ustaz tu boleh berkawan dengan Tapi kalau ada aku jangan-jangan ustaz jahat. Jadi tak bolehlah nak berkawan. Yang boleh mendekati Allah maksud Allah ialah yakin. Hari nah, tu saya nak Ali bertanya kepada Rasulullah sallallahu ya Rasulullah macam mana kalau kita ni datang di Ha, tak yakin kata Rasulullah untuk dapat menolak keraguan, dibuangkan ragu oleh Allah. Kamu baca tiga ayat. Yang pertama, urwullahu ahaat. Yang kedua, amantu bila ini Yang ketiga, wal awalu, wal akhiru, wal jahiru, wal batinu, wawadul syaimani. Ambil tabarat kita baca jiaga satu tiga kali Bila ana amtamakuna waliduka matlu bina Bismillahirrahmanirrahim walhuwallahu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 lam yurid allam yulad walam yakun lahu kubwan at bismillahir rahmanir rahim amantu billahi wa rasulihi amantu billahi wa rasulihi amantu billahi wa rasulihi bismillahir rahim wal awwal wal akhir wa huwa shay'in alim huwa al awwal Al-Ahiru Al-Zahiru Wal-Batimu Wa-Wa-Bikulli Sayyidin Al-Hirin Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Iru wa wa Wa-Batimu Wa-Wa-Bikulli Sayyidin Al-Hirin Bacalah InsyaAllah kalau menolong kita membuangkan keraguan hmm. kalau hilang ragu dapat yakin. langsung insyaAllah kita akan dapat Islam Zahir Islam Matin maka yang kedua bagi Islam itu Islam, tetapi bid'ah dalam pada Islam mengadeng-adakan aqidah, mengadeng-adakan ilmu, mengadeng-adakan amal, mengadeng-adakan ibadah, mengadeng-adakan tarekat, mengadeng-adakan hukum. Benda itu tidak ada dalam Islam pada Quran tak ada, pada hadis tak ada dia ada-adakan, dia jadi ayah binah satu contoh yang berlaku di negara kita ini, utama istagat sehari yang sudah dipertawakan oleh ulama kebangsaan bahawa ustaz hari adalah di antara orang-orang yang bid'ah, yaitu sesat akidah yaitu mempercayai imam mah, imam mahaji tapi usah sari dah selesai kerana dia sudah tahu ya. taubat tak ada ibu kamilah jambala orang yang bertaubat seperti orang tak berdosa dah selama ada Ustaz sari dah selama orang orang arka lagi mengadakan-adakan ilmu ya. tapi lah ilmu tarekat ke ilmu syariat kan? mengadakan-adakan ilmu yang tidak ada pada Islam ya. mengadakan-adakan amal yang tidak ada dalam Islam Satu contoh. Kita orang-orang kampung. Kalau nak semayam, pukul kentung. Pukul betul. Sampai pecah kentung, sampai pecah beduk orang kampung tak ada tak datang. Jadi menirupai orang Yahudi, orang Yahudi la danis eh nak, uh, nak, nak membulatkan eh uh, apa ni perbuatannya dengan menggoyang lucing, dia <San -tuan> menghantam kerancong. Karena <-tuan> setengah tempat banyak pakai kerancong, pakai bendul, eh. ya. tak guna juga kerancong pecah bendul hancur orang kampung tak ada. Yang elo telinga orang kampung tu dihantam sampai pecah <San -tuan> dan dia mau datang. <San -tuan> yang dekat surau dekat masjid itu bawakan gelanggang aan ampun. Orang ajak tak dengar surau dekat boleh tak nampak. Nam tak Tapi bukan orang taman pelayan ni. Orang <gülüyor> taman lain ya. Uh, yang tak nampak surau tak dengar orang lawan di taman lain anak Anauzubillah ya. Yang duduk di surau dekat surau dekat masjid dipakatkan telinganya oleh Allah. Berbuta anak itu yang Allah kata uh, dalam Al-Quran ya apabila orang-orang yang buta dan orang-orang yang pekak ini bertanya kepada Allah ya Allah mengapa kami di sini pekak mengapa kami di sini buta Allah jawab waktu dalam dunia dulu kamu pekak kamu buta kamu tu suruh tak nampak masjid tak nampak orang azan tak dengar ha, tapi podcast audio ni dengar ah betul ya kopi nampak ha, pejabat nampak kilang nampak padang bola nampak kemarah ke ada hmm. <tuh> Kalau rasa rasa sakit hati, balik. Jangan nah, nah, tunggu-tunggu, nanti marah dengan saya. Dah sakit hati, ditunggu juga. Nanti marah jadinya. Kalau rasa rasa sakit hati, balik. Muslimin <SILENCIO> yang dikatinya, mengadang-adakan ibadah. Ya, lagi. Ya? Menambah-nambah ibadah, mengadakan ibadah. Ya. Ah yang tidak ada pada Al-Quran yang tidak ada pada hadis ya. banyaklah contoh-contoh lagi perbuatan-perbuatan ya. yang tidak seutama orang perempuan melubang telinga untuk ditaruh su subang itu tak ada dalam Islam. dilarang malah termasuk di dalam hukum kisos telinga balas maka balas mata. Tangan balas? Tangan. Kalau kita lubang kelinga, maka kita akan dibalas di lubang kelinga. Kalau kita lubang kelinga anak perempuan kita, maka anak perempuan kita hendaklah membalas melubang kelinga. Betul? Tapi kita merupakan adat. Mengada-mada. Mengada-mada. Orang perempuan mengada-mada. Lili lubang-lili lubang kelinga. Lili lubang-lili lubang kelinga dibagi subang pun, lubang kelinga satu ada subang pun, lubang kelinga satu bukan kalau tak ada subang lubang kelinga satu, dibagi subang lubang kelinga dua, tidak juga <tik> ingat dong. ya. lagi mengadeng-adengkan Torekot ahli-ahli Torekot banyak mengadeng-adengkan jalan Torekot yang mengadeng-adeng nak mengambil bayar tu, guru Torekot Berjabat tangan dengan murid perempuan, dengan anak murid perempuan perempuan. Nah, ambil bayar aziz itu dia berjalan dengan murid perempuan. Sedang kalang sadar tak boleh, tak ada orang lelaki aziz nabi bayar guru ke bukan guru ke tak boleh bersempoh kulit dengan perempuan aziz nabi. Kenapa tuan-tuan guru tak rekod ada yang melakukan bersalaman dengan anak murid dia. kata, guru ini sudah mesti Tak apa-apa. Itu johi lagi. Batin tak apa Tak apa-apa. Itu pegang-ganti johi lagi. Batin tak ada batin. Macam kalau kita tunjuk sekali muka dia sampai bincu. Langsung kita kata dengan tuan guru itu. Itu johi lagi. Masih saya tak apa-apa. Boleh dia terima? Tak boleh dia mengharapkan. Tak juga dia kromo juga kenapa? Antum semua Islam, masuk sok tarekat pun tengok pun tengok orang. Tapi kalau kita tak masuk tarekat, kita tak dapat naik tangga. Soal tarekat ada dua. Satu tarekat umum, mayang, puasa, dakwah, haji, dakwah itu nama tarekat umum. Kalau sekadar tarekat umum, kita masih dalam tangga kobra. Panggul yang lain, ah ha, macam kita nukubah, jadi ustaz-ustaz nukubah, -Ustaz, dari jadi haji haji nukubah, jadi imam imam nukubah, jadi orang tua orang tua nukubah, lah kerana tidak ada tarekat khusus, ah ha, tentu, punah lidahnya dengan Nabi ya Rasulullah saya semua yang tak tak ada pernah rasa sedap rasa seronok, kenapa? puasa pun macam tu. Ah. Ha. Tak rasa sedap, tak, tak rasa seronok. tunggu bila petang saja bila petang, bila petang, petang. Ya? Ha. Sembahyang pun tak boleh lama, tak boleh panjang. Ha. Datang lambat, balik nak ke? balik nak, ha. nak cepat ha, cuman tengok lepas semayang baru risa. ada yang balik cepat lagi belum semayang sunat, dah balik tengoklah lagi, dah dulu dah belajar, dan belajar Assalamualaikum, Assalamualaikum balik Amin, Amin, balik, bukan semayang sunat tapi dia bersunat yang beli. tu. sunat tak mau. Bersunat tak mau. Lepas ha. dia balik tu, nak gunakan benda sunat dia tu lah. Dia kira itu ajalah, benda sunat dia tu aja. Yang nak digunakan. Sembayang sunat tak mau. Kita tengok siapa yang tak semayang sunat, Naji Malam. Kita tengok. Itu Dia dia balik tu, nak gunakan senapang sunat dia tu lah. Muka tak tahu malu. Dia kira senapang dia tu. Kalau Ayat cepat. Balik nak ke? Nak cepat. Ah cuba tengoklah waktu sembahyang waktu Apa yang paling cepat tadi? Belum sembahyang Isyak. Dah balik. balik. Ya, dah. Aduh. Dah. dah belajar dan mengaji. Samiq, Samiq, mari untuk. Amin, amin, balik bukan sembahyang juga. Tapi dia bosung, yang bodoh yang sunat tak mau, mahu. sunat tak mau, ha. Pakai dia balik. Nak gunakan benda sunat dia tu lah. Dia kira itu aja lah, benda sunat dia tu aja. Yang nak digunakan. yang sunat tak mau. Kita tengok siapa yang tak sembayang sunat lagi malam. Kita tengok. Itu dia, dia balik tu nak gunakan senapang sunat dia tu lah. <laughs> Muka tak tahu malu. Dia kira senapang dia tu. <laughs> Kalau balik cepat-cepat, tu. Ubat -cepat, pun oh, guna pula. Haa. Ha, dia. Ya, inilah. Ha, ya nah, kita di Darul Atiq, naik masjid pukul 6.45. Turun masjid pukul 9. Tak keluar. Keluar kecil je. Nah, ha, kalau kecil, ambil wudu. Ha, nah, terus sudah semayang sunat melalui iman semayang sunat awadi semayang sunat isi'ara semayang sunat mudah menghabiskan mirip-mirip menghabiskan zikir jikit menghabiskan bacaan quran pukul 9.30 dah habis semayang bagi Aisyah baru turun tak ada macam tuan-tuan datang lambat salik tak cepat jadi malam ni kita turut-turut lambat berit buat malam ni jadilah nak ke semayam cuma hmm. Tapi ada juga tu satu, dua, tiga ni. Bangsa tak ada kening eh. Ha? Kita dah cakap setahun, dia buat tak tahu sejak dulu. Dia kata aku ada kenangan silam ni aku tak nak. Tu. Ha. Dalam padi ni tak pandai nembak. Nembak ni pun nak kena diajar, tuan-tuan. kan ada sekolah Melayu, ada latihan menembak betul tak? Lah. Kita nak membak ni pun nak boleh belajar malam yang apa sesuai menembak malam jum'at dengan malam is artinya dalam islam jangan lebih dua kali seminggu Pak. kalau lebih dua kali seminggu sudah jatuh nafsu binatang itu yang rasa-rasa manusia sudah jadi binatang kenapa mak bapak bersepuluh menggunakan senapang tadi itu seminggu lebih dua kali? dua kali, kadang-kadang ada yang semalam dua kali, dua kali itu gajah tapi contoh <tapi> tuan, -tuan ni nampaknya lebih dua kali semuanya, tengok gaya muka lain macam nah, memang lebih dua kali dah semuanya, lebih dua kali jatuh nak nafsi binatang nanti yang lahir-lahir macam binatang, lahir-lahir macam binatang Kenapa? Sebab kita bersetubuh Tidak dengan adat syarat Pakai adat binatang Bila indah aja hantam Bitu-bitu Haa ha. Tak jaga, tak kawal naf Nafsi Sebab untuk binatang buruk Binatang buruk Tak boleh naik Cuma Boleh pergi daripada mata ke Kemasar ha? Afsar Tak boleh naf Siapa yang bertibak dengan tibak binatang Tak boleh naf Tak boleh naik Ibadah tak boleh naik, amal salir tak boleh naik, sedekah tak boleh naik Yang lain benda itu Benda lain tak naik, baik-baik benda itu Ingat tu Tuan-Tuan Saya tak cerita lah waktu kalau cerita waktu Nabi Tuan-Tuan Ini tak terpaksa aku tak mahu dari qadim makninya. Itu makna bagi pendahuluan untuk masuk betul betul ya. untuk ngentok di jari Buat saya mirah gitu ya. Jadi selain daripada itu bid'ah mengada-adakan hukum yang tak ada hukum dalam Quran, tak ada dalam hadis, dia ada-adakan. Bid'ah. Bid sekarang orang pergi hukum dendam 400 tak ada kalau belum kahwin kukul dengan rotan 100 kali, kalau dah kahwin rejam dengan batu, sampai mana? itu hukum Quran jadi kalau kita sudah ubah ya, diadilkan yang tak ada pada Quran, tak ada pada hadis. ini kenapa? sudah tidak eh? sesat wajib tak? wajib tak? Jadi bukalah ucapan orang najis, pak. Ulama-ulama najis pak wajib pak, Sudah sekian lama Menghukum orang berjina dengan denda 400-500 lima ratus, empat ratus, buang sampah Cukupan buang sampah. Orang buang sampah denda lima ratus. Orang berjina denda lima ratus. Jadi cukupan denda buang sampah. Nombak dong pak? Sudah mengadakan hukum, hukum yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam Hadis. Nama dia big, ya. ha, itu saya terangkan. Yang orang kudus tak ada jalan yang bidah. Jangan-jangan kita pun ada bidah. Takut kita pun ada bidah. itu Tidak mudah. Empat, empat ke tiga, ha, tiga, Islam, Yahya Baten, Yahya Baten najis tetapi ya, paset Menurus, luruskan dosa untuk kemati tak mau coba. Mengetar, kalau tak terubat, ya? Tidak, masuk di Allah. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, <tanda> wa tuubu ila Allah jamian ayyuhal mu'minun. Tobatlah kamu semua orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi kita tak mau tobat dunia dalam kepala yang masuk gerakut di jalan masuk betul-betul itu -betul. kita punya azam, anak itu. Taubat juga, taubat. Saya pun taubat contohan taubat. Sebab sudah Islam, ya Allah, ingin meneruskan dosa dan mati. Apa dalam dalam surah astagfar? Wa allaziina yashquu. Kami jumpa dalam ayat Wa amalul ladina tak dapat, fmauahum nur. Kira mana aradu ayah, rindunya, ujud, diha. Wa kila laum nurku ada benarilah di untung dihukum. Orang orang berdua, meneruskan mesir, tak mau taubat, tak mau berhenti, tak mau ya? Nak teruskan maka Allah campak dalam api neraka. Apabila orang itu nak keluar, nak lari sebab pedih sangat, sangsarau sangat, maka malaikat dan baliah menolak balik ke dalam neraka. Sampai dikatakan kepada mereka, akan oleh kamu hai puak-puak yang dahulu kamu dosa." Ah, ha, tentu. Ah, yang nampak tu tengoklah takut-takut kita ada pasir ni meneruskan dosa maksiat yang berpanjangan sampai mati masih lagi belum bertawabat na'udzubillah hmm. tapi nak tobat kena dapat hati jaga kalau tak ada hati jaga tak boleh tobat jadi kena duduk hati lakuzah nama dia hati jaga kalau duduk tangga hati huflah hati lalai tak mau taubat macam kita ni nama hati ropah lalai nak bertobat lalai nak mengumpul bekal-bekal mati lalai sampai nak sembahyang sungai pun lalai nak baca Quran pun lalai nak perintah negara dengan Islam pun lalai itu nama ropah orang ropah kena rompak dirompak disambung itu kita ibadah-ibadah habis sebab sudah dirompak sudah kena samun. Kita sangka banyaklah pahlawan semayang. Untuk dosa dah kena samun, kena rombak. Haa, sebab kita langgar. Hmm. Untuk semayang, dosa, terus juga. Tolak, campur, tak ada baki. Haa, teruntang dengan Allah. Itu kena rombak. Kena samun ibadah kita. Haa, ada riak, ada ujung, ada zalung, ada lupa, kita tak sedar sebab kita rombak. Jadi kalau nak dapat bertawabat, kena dapat hati yang kozah hati jaga jadi muslimin nak dapat hati jaga itu kena jalani torekot khusus ini torekot awam sudah mayam ma main jamaah majif itu torekot umum kena ada torekot khusus torekot khusus apa? Allahina yang berkurum Allah atiyama wa kudah Wala ajulujin, wayatapak karunagi alkitamara tiwar of rafana makolat ada apa tiar lahaya. Yaitu orang yang berzikir berdiri duduk barek Dan bertapak bertapak tur. Itulah tarekat khusus ambil zikir dan tapak kepada guru yang mursyid ambil bayah yang jauh. Barulah nanti sembang dapat sedap. Kerana hati tak jaga, ha, ini client sendiri rugi ni. Ha, nak untung sembang berjamaah. Ini tidur semalam malam rugi ni. Langsung dia bangun tak, tajid. Baca surah Abah saja sehari suntuk rugi ni. Mana baca Qur'an. Hati jagulah. Oh, ini dia banyak ni. Tak tobat hati. Susah ni dia taubat. Tak dia memhati Dia tak kena rompak kalau kena rompakan dia, dia jaga, aku dah kena ni, aku merompak ni, aa ah, dah kena rompakan ha, aku buat dosa ni, dah kena rompakan pada selanah hati jalan ha, ha, jadi muslim dan muslimah cuba ha, cubalah cari guru yang morsik ambil bay'ah, jalani syarikat khusus jadi insyaAllah pada tujuh hari bulan satu seorang guru terlalu kuat nak mandi daripada Aceh untuk murid-murid-murid akan datang ke dalam waktu Kemudian malam Jumaat, kita jumpa malam Ahad. Kita nak dia, pada 7 malam. Kemudian 8 malam. Kemudian pada setiap minggu yang kedua, ada Sabtu malam Ahad, memang ada satu program rohaniah di Darukati Arqib yang tunggu pimpinan Tarekat Naksa Mandi oleh yang mulia Profesor Madya Ustaz Muhammad Zaid daripada Universiti Melaya yang tentang tuan sudah kenal sebabnya itu dia membuat impinan berhaniah terekod sedangkan ini setakat ini bagi ilmu terekod belum diajak menjalani berterekod baru uh, diajar ilmu dulu supaya kita nanti tidak menjadi ahli terekod yang sesat ha, ya? dia masuk terekod langsung dia jadi sesat asalnya semayang jadi tak semak tak Ah ada kalau masuk tarekat dia tu dia sudah masuk tarekat tak sembah tak sembah dia kata cukup niat saja enggak sembah sudah aku dah ni asal hadis kata innamal a'malu binniat bin beramal dengan niat aku dah niat dah beramal, lah Ha, macam tu. tapi makan dia tak mau ha, niat makan, tak cukup dia kata, kena mak, kena makan ha. niat sepuluh, dia kata kena ha, cuba lihat sepuluh cuba kena niat sepuluh je ada rasa sedap? tak adalah oh macam tu, bila sembahyang kau niat aja, bila haji kau niat aja, bila puasa kau niat aja, bila makan bila nak sepuluh, kamu nak lakukan tak ada jadi kalau tak nak dapat pimpinan rohania datanglah ya, minggu yang kedua pada setiap bulan dan kalau nak dapat perbuahan terakhir pekah tau, datang ke piadulan adik-adik manumahat bimbi yang bersama kita membuat pimpinan ya ha? jahat kita jadi orang yang islam baik dan mati tidak pasif takut-takut kita pasif kita islam ini kita habiskan teruslah dari berbara-bara yang tersantung lagi itu belum ada pukul sembilan boleh belum ada pukul sembilan dia nak gunakan senapang pun tak boleh meletup ya. Pasal dia tak hidup. Ha ini. Hai hmm. nak tunjukkan senapang ada bacaan tonjan. Ah. Ha. Satu daripada bacaannya sebelum daripada menembak itu ialah baca bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid walam yulad. Innallaha ghani. Siapa di antara tonton yang sudah bersetuju dekat 2000 kali ya. Ha ada baca pulau wahad ni angkat tangan jangan lupa siapa dia antara contohan Sebelum bersetuju baca pulau wahad ni angkat tangan jangan lupa seorang pun tak ada tapi dia katakan menembak tu kena belajar aku bacaan ah. nah, aku dantija kalau kita baca pulau wahad insyaAllah zuriat yang mentahirkan Allah Ah, dapat keturunan-keturunan yang mengetahuikan Allah. Sekarang banyak orang menyebutkan Allah. Sebab sebenarnya tidak macam, bukan macam, bukan macam, bukan macam, bukan macam, bukan macam, bukan macam, bukan macam, betul ada yang macam, bukan macam, bukan macam, bukan macam, bukan macam, bukan macam, bukan lakukan anak tak sehat sebab menanduhkan mandi dulu bersetujuh malam tu mandinya deh, besok. kalau nak segera ha, kalau nak pulit tenaga tu, segera mandi malam tu juga mandi padang sehat minggu 50-60 cergas lagi mana kan ha, tak dengarkan juga lendik tak <tus> <tus> <tus> nak tak nak kenapa? selalu bersetubuh mandi di rumah dia tak tapi ha. kalau kita mandi malam itu pak mentua pulak tahu apa hal kita buat menebu kita Pak berdua mandi malam ini ada apa-apa ke dudak- dudak dulu ha. aku pun tak ada apa-apa nah, kalau sejuk, aku pun ada apa-apa lah. dia pun naik semangat. jadi cara mandi yang lah, pak mentua jangan tahu mandi kepaduan badan nah ha. Tak basuh kacauan kemaluan, mandi tangan, kemalik kaki, mandi kemali kepala saja. Aku mandi, bulat, engkau ada besar, kerang, apa? Tak hmm. boleh tenaga. Yang kita lindungi adalah tenaga. A, kan? ah, ni, a, ah, ni, ah, a. Ya. Tenaga habis, mahu kita mandi, tenaga datang lagi. Asyik apa dah? Hmm. Awak ada cara tangga? ai itu adat cara macam mana dia akan datang lalu dia pula lalu, lalu, lalu, lalu ya kalau dia ya macam kita habiskan hurayat <tuh> empat Islam tetapi berbagai akidah macam-macam pegangan al-sunnah adu Kodariyah ada, Jabariyah ada Hurtazilah ada, Perasafah ada Itu dia tak boleh nak kesal Sebab dia tak tahu ilmu Tafsid Nabi kata Akhir zaman umat tu akan berpecah Kepada 73 golongan 72 masuk neraka Satu golongan masuk syurga Iaitu air sungai baju Kalau kita mati sedang pegangan Kodariyah, ada Kita mati sedang pegangannya Bidia, ada lurus jadi kita nak tahu oh ini babi ani ini dah kau darian ini dah jabarian ini dah lalui dah ini, dah nasar, ini dah. kita kembalikan kepada ayat surah jamarah. Eh tu yang dikatakan belajar tak hikmah, belajar ilmu yang berdoaian, tak hikmah. Mereka tak tahu itu kena belajar tak Kalau tidak tak tahu beluru akidah. Nah, belajar bacaan. Ha, nah, ha, yang selamat mati sedang berakidah dengan alih sunnah wal jama'ah wal jama'ah kita kena belajar apa ya? alih sunnah wal jama'ah, ni Qadariyah, ni Jabariyah, ni Muta'jilah, ni Yaudi Nasara, ini alih bid'ah ni alih jama'ah, ni wal jama'ah, wal -Jamah, nah, ya. jadi usahakan mempelajari ilmu ta'fidah lima Islam yang awam yang soleh yang sawfi Orang tu Orang Islam Tapi duduk tanda awam nah, ini mulut selamat Awam Soleh Sofi Lihat ya, tu Kita tak dapat Orang Islam Yang awam Tapi maksa salah Mak saleh nah, Bukan saleh Mak nah, saleh Bukan sofi Suka kata sofi baki duduk peti, petang duduk peti, malam duduk peti, muka macam muka copilah. Ha macam tu. Kalau dia duduk peti orang dia, wali lama, jambu berjejer-jejer, duduk surau, duduk masjid, nak gaduh dia tak wani. Jadi orang ni dapat maunah. Siapa yang jadi orang awam yang soleh, yang sauti dia dapat ma'unah dapat pertolongan Allah datang untuk hati Allah macam kita malam ini dapat ma'unah lah ha. ini ma'unah lah pertolongan Allah menjali ini. kalau Allah s.a. tak tolong tak dapat ma'unah ha. saya pun malam tak dapat ma'unah tak dapat bagi cara malam. ni takut-takut lah takut-takut lah takut-takut lah takut -takut tapi kita semua Alhamdulillah dapat ma'unah ha. sedikit banyak sudah dapat ma'unah sebab ada ciri ini soleh ada ciri-ciri sauti macam jadi kalau aa, nak dapat aa, Tanda tinggi lagi Sampai kepada aa, Pintu makribah ya, Masuk kepada tanda makrikot Itu yang saya kata Kena jalani torekot U -us. Nak jalani torekot us Jika guru yang musik ambil ya, tu, ya. <tus> Nak peninam Orang Islam Yang soleh yang kawasul hawat Ini siapa? Wali-wali al -wali Allah Berjalan di atas air ha? Sangat takut dengan Allah subhanahu Jadi siapa-siapa yang sudah sampai tanggung ni Kawas Orang ni dapat karo Karo Karo Macam-macam ha. ha. ha. macamlah Allah ta'ala bagi karomah Berjalan di atas air ha. Nak pergi bekas Selangkah dua langkah Tanpa ha. Tak ya? ha. ada duit daun, dipegang-pegang, jadi duk, jadi diri, itu memang karom perkara adat. kenapa dia dapat karom? sebab dia ada perkara gandil langsung Allah beri perkara gandang siapa-siapa yang ada perkara luar biasa, Allah bagi perkara luar dia. biasa, kalau biasa saja, hmm. tak dapat perkara luar dia. biasa Banyak di Allah banyak perkara luar biasa orang tidur, dia mati orang cinta dunia, dia bercidu benci dunia itu luar biasa dan seolah beri perkara luar biasa tujuh orang islam yang soleh yang khawasul hawas siapa ni rasul-rasul nabi lah tertentu lagi tertentu ini lagi dapat mu'jib mu'jibat ha, itu yang semua habis dilipat oleh Allah ta'ala langit bumi dilipat nabi Muhammad naik ke langit semalam daripada Mekah ke Masjid Aksar kemudian naik ke langit turun balik balik ke Mekah semalam habis semua peningkat sama yang melihat Allah kenapa Nabi Muhammad luar biasa luar biasa beri mucizat yang sangat luar biasa apa tak luar biasa sembahyang sambil tenggak kaki masih sembahyang lagi dikacau bini dia bila dia nak sujuk Citi Aisyah tidur dia tolak Citi Aisyah Itu yang kata ulama tak batal menyentuh orang Brem Perempuan. Padahal Siti Aisyah tadi berapa. Ha, takkan dia baring depan suami dalam keadaan tak pakai baju? Ya, suaminya semak, semaklah. Ha, jadi, Imam Sapi ini teliti. Ya? Ha, orang Arab biasanya kalau masuk tidur dia melengkapkan diri. Tak ada macam orang gayu orang baju tidur buka hidu, buka hidu. Jadi, ya, ha, Imam Sapi kata. Nah, Siti Aisyah itu berlapit Dalam pada Bengkak tidak-bengkak Siti Aisyah kacau Sebab Nabi ah, Asyik sembahyang saja Mengapa Kau sembahyang aja Rasulullah Inilah tawhid ibu dia Allah berhak dicindah Dicintai Walaupun aku ada engkau Tetapi Allah Yang paling dicintai Daripada engkau Marah Siti Aisyah Langsung Siti Aisyah ganggu Bila Rasulullah nak suju Dia baring ke Rasulullah tahu lah, dia suju bangun lagi, mari lagi tak olah lagi, dia semayang juga lagi tu, ngapa ganjal ganjil tu? ganjal tak? ganjil! kalau kita lah kalau kita nak semayang lagi ke, nak semayang lain <laughs> mungkin untuk kita ni lah, orang rumah nak cakap orang kita, kita nak semayang ni, terus nak semayang lain memang semayang lain memang ha, ha, ha. Ha. Ha. memang semayang tembak-tembak lah jawab ha, ha. aku mesti aku mesti ganjil wah sabarlah Rasulullah dapat perkara ganjil ganjil mu'niz tak sedekah pun ganjil sampai habis apa kita ganjil apa orang 20 sen kita 20 sen orang 20 sen orang 20 sen, 20 sen. Orang 20 sen. itu tak ganjil dia biasa orang 20 sen aku 20 aku ganjil. orang 20 sen aku 200 itu baru ganjil habiskan mu'niz ini tonton biasa oh kege, baju kemeja baju kemeja daripada dari, dulu dari, dari. biasa tu so, baju kemeja baju kemeja pakai ubat ganjil haa besok-besok-besok pakai serban kan ganjil eh ganjil lah sepulang tu tak pernah bercerban bercerban haa insya Allah lama dapat berkaradan ganjil tak pernah pergi ujik lama-lama ganjil lah sepulang tu datang ujik haa ah, lama dapat perkara ganjil haa ah, saya pun dah dapat perkara ganjil Ha, ha, tu, ya? ha saya tak boleh cerita tapi dah dapatlah sedikit sebab dah habis perkara tadi ya. Ha semua orang kebanyakkan Melayu kat kampung tulun sendiri tau ke di bang macam cepat. Dan Jadi dah cukupkan kuliah di majlis adik Jadi saya rakucuklah ceramah agama setakat tu. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.